David Copperfield de Charles Dickens Pista 36 L-am cuprins cu amândouă brațele pe domnul Wickfield și l-am implorat în numele a tot ce îmi trecea prin minte, cel mai adesea în numele dragostei sale pentru anies, să se liniștească. Câteva minute a fost ca nebun, își smulgea părul din cap, se lovea cu pumnii în obraz, încerca să mă depărteze cu forța de el sau să-mi scape din strânsoarea brațelor, nu răspundea o vorbă, nu se uita la nimeni, nu vedea pe nimeni, luptând să orbește, fără să știe pentru ce, având privirea sticloasă și fața răvășită. Era un spectacol înfiorător. L-am rugat din tot sufletul, în cuvinte fără șir, dar cât se poate de mișcătoare, să nu se lase pradă furiei și să mă asculte. L-am rugat să se gândească la Anies și la mine, să-și amintească cum am crescut amândoi împreună, cum am admirat-o și am iubit-o, cum ea era mândria și bucuria lui. Am încercat în fel și chip să aduc imaginea ei în fața ochilor lui. l am mustrat chiar că n-avea destulă tărie ca să o cruțe panies, să nu afle și ea de această scenă penibilă. Poate că vorbele mele au avut un ecou sau poate că furia ei s-a mai potorit, căci încetul cu încetul s-a zbătut mai puțin și a început să se uite la mine mai întâi în chip ciudat, apoi ca și când nu m-ar fi recunoscut. În cele din urmă mi-a spus. Știu, Trotwood, fetița mea iubită și ta, știu." Dar uită-te la el!" Mi l-a arătat pe Iuraia, care stătea palid într-un colț și tremura, căci își greșise socoteala și nu știa ce să facă. Uită-te la călăul meu!" a urmat domnul Wickfield. El m-a făcut pas cu pas să-mi pierd și numele și reputația și până și liniștea și casa și căminul. Eu v-am păstrat și numele și reputația și pacea și liniștea și casa și căminul!" s-a grăbit să spună Iuraia îmbufnat, încercând să împace lucrurile. Nu mai exagerați, domnule Wickfield. Poate că am mers mai departe decât vă așteptați, dar pot să dau înapoi, pare mise, Nu-i nicio nenorocire. Căutam să găsesc la fiecare om țelul pe care îl urmărește și mă bucuram crezând că numai interesele bănești îl legau de mine," a zis domnul Wickfield. Și acum, iată cine mi-e dumnealui, iată-l!" Ai face bine să-l oprești dacă poți, Copperfield," a strigat Iuraia, întinzând spre mine degetul arătător lung și uscat. E în stare să spună unele lucruri de care îi va părea rău mai târziu, iar dumitale bagă de seamă îți va părea rău că le-ai auzit. Voi spune totul, a strigat domnul Wickfield cu un aer deznădășduit. De ce nu m-aș da pe mâna tuturor din moment ce m-am dat pe mâna ta? Pagă de seamă-ți spun, a urmat Iuraia prevenindu-mă, dacă nu-l faci să tacă, nu ești prieten. Ști de ce nu trebuie să te dai pe mâna tuturor, domnule Wickfield? Pentru că ai o fică. Noi doi știm ce știm, așa? Să nu asmoțim ea adormiți! Nu vezi că sunt cât se poate de umil. Ți-am zis, îmi pare rău dacă am mers prea departe. Ce mai vrea acum, domnule? O, trotud, trotud, a strigat domnul Wickfield, frângându-și mâinile. Cât de mult am decăzut din ziua când te-am văzut pentru prima oară în casa aceasta. Încă de pe atunci începusem să decad, dar ce cale îngrozitoare, îngrozitoare am străbătut până azi. Am fost prea slab, prea îngăduitor și asta m-a distrus am arătat slab față de tot ce trebuia să țin minte, față de tot ce trebuia dat uitării. Durerea firească, pricinuită de pierderea mamei copilului meu, a devenit pentru mine o adevărată boală. iubirea în firească pentru copila mea a devenit și ea o boală. Am otrăvit tot ce am atins. Pe fica mea iubită am făcut-o să se simtă nefericită, o știi și dumneata. Am crezut că e cu putință să nu iubesc decât o singură ființă pe lume și să nu-mi pese de ceilalți. Am crezut că e cu putință să port toată viața doliul după aceea care a părăsit această lume și să nu iau în seamă durerea celorlalți, care își plâng și ei morții lor. Și astfel mi-am stricat viața, căci nu am înțeles adevărata lecția vieții. Mi-am sfâșiat inima bolnăvicioasă, plină de lașitate, și ea, la rândul ei, mi-a sfâșiat viața. Josnic în durerea mea, josnic în dragostea mea, josnic în jalnic am încercare de a scăpa de tot ce era mai sumbru în amândouă. Iată ce ruină am ajuns! Urăște-mă, ocolește-mă!" S-a prăbușit pe un scaun plângând istovit. În fierbântarea care-l cuprinsese se domola. Iuraia a ieșit din colțul său. Nu știu tot ce am putut face în nebunia mea," a zis domnul Wickfield, întinzând mâinile vrând parcă să mă roage să nu l-o sândesc. El știe mai bine," a urmat domnul Wickfield, vorbind de Iuraia Hip, căci mi-a stat tot timpul la spate și mi-a șoptit." Vezi ce piatră de moară mi-am legat de gât, luându-l ca părtaș? Îl găsești în casa mea, îl găsești asociat în întreprinderea mea. Chiar adineaur l a auzit cum vorbea. Ce trebuie să-ți spun mai mult? S-a deschis ușa și Anies s-a strecurat înăuntru fără urmă de culoare pe obraz. Și-a petrecut brațul după gâtul lui și a spus foarte hotărâtă „Papa, nu te simți bine, Vino cu mine. El și-a lăsat capul pe umărul fetei, ca și cum ar fi vrut să-l ascundă rușinat, și-au părăsit odaia împreună. O clipă, privirea mi s-a încrucișat cu a ei și-am înțeles că știa tot ce se întâmplase. Nu m-aș fi așteptat să o ia așa raznă, domnișorle Copperfield," a zis Iuraia, dar noi nimic, mâine vom fi iar prieteni. E pentru binele lui. Mă străduiesc cu toată umilința pentru binele lui." Nu i-am răspuns și m-am dus sus în odaia liniștită, unde de atâta ori Anies venise să mă vegheze pe când învățam. Dar până în târziul nopții n-a venit nimeni de data aceasta. Am luat o carte și am încercat să citesc. Am auzit cum ornicul bătea miezul nopții și tot mai stăteam cu cartea în mână, fără a ști ce citam, când Anies m-a atins ușor cu mâna pe umăr. Mâine vei pleca în zori, trotud, să ne luăm rămas bun de pe acum. Plânsese, dar chipul era atât de frumos și de senin. Dumnezeu să te aibă în paza lui," mi-a spus ea, întinzând mi mâna. Scumpa mea, Anies," i-am răspuns, văd că nu vrei să pomenim de cele petrecută astă seară, dar oare nu-i nimic de făcut?" Trebuie să avem încredere în Dumnezeu," mi-a zis ea. N-aș putea face nimic, tocmai eu care vin totdeauna la tine cu micile mele necazuri și mi le ușurez pale mele," mi-a răspuns ea. Nu, dragă trotud, nu-i nimic de făcut." Dragă, Anies," am stăruit eu, N-aș îndrăzni să mă îndoiesc de tine sau să-ți dau un sfat, căci îmi lipsesc tocmai însușirile pe care tu le ai din plin, adică bunătatea, hotărârea și atâtea alte nobile daruri. Dar știi cât de mult țin la tine și cât de mult îți datorez. Anies, nu-i așa că nu te vei jertfi dintr-un simț al datoriei greșit înțeles? O clipă a fost atât de tulburată cum n-a mai văzut-o când. După aceea și-a desprins mâna dintre-a mea și s-a dat cu un pas înapoi. Spunem că nu te gândești la o asemenea jertfă, scumpa mea, Nies. Tu, care mi-ești mai mult ca o soră, gândește-te ce dar de neprețuit înseamnă o inimă ca a ta, o dragoste ca a ta. O multă vreme, multă vreme după aceea, mi-a stăruit în minte chipul ei, care și ridica spre mine privirea, fără a se minuna, fără a mă învinui, fără a arăta nicio părere de rău. O multă vreme, multă vreme după aceea, i-am revăzut privirea cum se lumina de un zâmbet fermecător când m-am credințat că n-aveam de ce să mă tem pentru ea, căci nici ei nu era teamă. S-a despărțit apoi de mine și a plecat, spunându-mi dulcele cuvânte, frate. A doua zi era încă-ntuneric în când m-am suit în diligența de la poarta Hanului. Tocmai se lumina de ziua și eram gata de plecare când, în timp ce mă gândeam la Anies, am zărit odată, lângă diligență, capul lui Uraia, țâșnind din amestecul de umbră și lumină. Copperfield mi-a zis el, șoptind răgușit și ținându-se de bara de fier a diligenței. Am vrut să-ți fac o plăcere și să-ți spun, înainte de plecare, că m-am împăcat cu el. M-am dus adina urnodaia lui și l-am liniștit. Ei, deși sunt umil, are nevoie de mine. Și când nu-i chiar chelit, cunoaște interesul. La urma urmei, eu om am cum se cade, nu-i așa, domnișor Caporfield. M-am silit să-i spun cât eram de mulțumit că și-a cerut iertare. Oh, firește, mi-a zis Iuraia. Unui om umil ca mine nu-i vine greu să ceară iertare. E atât de ușor. Ascultă, bănuiesc că ți s-a întâmplat și dumitale să rup din pom o pară înainte de a fi coaptă, domnișorile Copperfield. Se prea poate, i-am răspuns. Ea e ceea ce am făcut și eu aseară, a zis Iuraia, dar o să aștept până ce se va pârgui. Trebuie numai să o păzesc, pot să aștept. Copleșindu-mă cu urări de drum bun, nu s-a dat jos decât în clipa când vizitiul s-a suit pe capră. După câte știu, mesteca ceva ca să se încălzească, dar își mișca gura de parcă para s-ar fi copt și el o mânca plescăind. Capitolul 11. Drumețul Ajuns acasă, în strada Buckingham, am stat seara mai îndelung de vorbă cu mătușa mea despre întâmplările povestite în capitolul precedent. Mătușa mea l-a ascultat cu multe luare aminte și timp de vreo două ceasuri după aceea a măsurat în lung și în lat odaia cu brațele încrucișate. De câte ori se simțea mai tulburată să vârșea că o asemenea ispravă de drumeți și după durata plimbării se putea cunoaște cât de adâncă era tulburarea. De data aceasta s-a simțit atât de zbuciumată că a găsit de cuvință să deschidă și ușa dormitorului și să-și lungească plimbarea și pe toată întinderea acestei încăperi de la un capăt la altul. Și, în timp ce domnul Dick și cu mine ședeam liniștiți lângă foc, a străbătut acest itinerar cu pasul neschimbat, tot atât de regulat ca și pendula ornicului. Când am rămas singur cu mătușa mea, domnul Dick se dusese la culcare, m-am apucat să întocmesc scrisoarea către cele două mătușe ale dorei. Mătușa mea, obosită de atâta plimbare, s-a așezat lângă focul din cămin, ridicându-și fusta, ca de obicei. Dar, în loc de a sta cum era deprinsă, ținându-și paharul pe genunchi, l-a lăsat în părăsire pe policioara căminului și a sprijinit cotul stâng în brațul drept și a rezemat bărbia în palmă și s-a uitat la mine, cufundată în gânduri. De câte ori îmi ridicam ochii de pe hârtia pe care scriam, îi întâlnam privirea. Sunt cât se poate de bine dispusă, dragul meu," mă-ncredința dând din cap, dar am multe griji și sunt tulburată." Fiind ocupat, n-am băgat de seamă decât după ce s-a dus să se culce că-și lăsase neatinsă pe cămin băutura de sară, cum îi zicea ea. Când i-am bătut la ușă ca să-i arăt cele descoperite, mi-a deschis ușa mai afectuoasă ca de obicei, dar mi-a spus „Asta seară trot, n-am chef." a clădina din cap și s-a întors în iatac. Dimineața a citit scrisoarea către cele două cucoane bătrâne și a fost de acord. Am pus-o la poștă și n-am mai avut altceva de făcut decât să aștept cu răbdare răspunsul. Trecuse aproape o săptămână și tot mai așteptam acest răspuns. Într-o seară, când ninja am plecat de la doctorul Strong, pornind spre casă. Fusese o zi foarte friguroasă și suflase un vânt tăios dinspre miază noapte și răsărit. Vântul încetase de îndată ce se lăsase în tunericul și apoi a început să ningă. Îmi amintesc că zăpada cădea în fulgi mari și deși, așternându-se într-un strat gros. Zgomotul roților și al pașilor aproape că nu se mai auzea, de parcă străzile ar fi fost acoperite cu covoare de fulgi. Drumul cel mai scurs spre casă ducea prin St. Martin's Lane și firește, pe astfel de noapte, pe acesta l-am luat. Pe vremea aceea, biserica, după care s-a dat numele străzii, era mai înghesuită printre case și nu avea niciun loc deschis în față, iar ulița cotea către Strand. Când am suit treptele care duceau spre poarta boltită, am întâlnit chiar în colț o femeie. M-a privit, a trecut pe ulița îngustă și a dispărut. O cunoșteam, o văzusem undeva, dar nu-mi puteam aminti unde. Chipul ei era legat de o amintire care mergea drept la inimă, dar când am întâlnit-o, mă gândeam la altceva și n-am putut să o recunosc. Pe treptele bisericii se afla un om încovoiat care își pusese jos pe zăpadă povara, vrând să-și o mai potrivească. Ne-am uitat unul la altul în același timp. Nu cred să mă fi oprit în buimăceala mea, dar în orice caz, cum veneam într-acolo, el s-a ridicat, s-a întors și a coborât spre mine. M-am pomenit față în față cu domnul Pegoti. Atunci m am amintit și cine era femeia pe care o întâlnisem. Era Marta, căreia Emily îi dăduse niște bani într-o noapte în bucătărie. Marta Endel, pe lângă care, după cum îmi spusese atunci Hem. Domnul Pegotin ar fi vrut pentru nimic în lume să o vadă pe scumpa sa nepoată. Ne-am strâns călduros mâinile și la început niciunul dintre noi n-a fost în stare să scoată o vorbă. Domnșole Davy," mi-a zis el, strângându-mi cu putere mâna, mă bucur din toată inima să te văd. Bine te-am găsit, bine te-am găsit. Bine te-am găsit, scumpe și vechi prieten," i-am spus eu. Mă gândisem să vin să te calc chiar în noaptea asta, domnule," a urmat el, dar aflasem că locuiești împreună cu mătușa dumitale, că căci am trecut și pe acasă, pe la Yarmouth, și mă temeam să nu fie prea târziu. Tot aș și venit mâine dimineață vreme, înainte de a pleca mai departe, domnule. Iar? l-am întrebat. Da, domnule, mi-a răspuns el, clătinând din cap. Mâine o pornesc iar. Și unde-ai de gând să te duci acum? Păi, mi-a spus el, scuturându-și zăpada de pe pletele lungi, am de gând să mai merg și eu prin cele meleaguri. Pe vremea aceea se mai găsea chiar peste drum de locul unde ne aflam o intrare lăturalnică în curtea din dos a hanului la Crucea de Aur, care-mi trezea atâtea amintiri în legătură cu năpasta ce lovise. I-am arătat poarta, l-am luat de braț și am trecut drumul. Două sau trei odei ale hanului dădeau în curtea din dos. M-am uitat în una din ele, am văzut că era goală și că un foc bun ardea în cămin, așa că l-am poftit înăuntru. Când l-am văzut la lumină, am băgat de seamă că fața era arsă de soare și părul lung și răvășit. Mai încărunțise, iar zbârciturile de pe față și de pe frunte i se adunciseră. După înfățișare, părea să fi rătăcit pe multe drumuri, înfruntând toate schimbările vremii, dar păstrându-și vârtoșenia ca un om pe care nimic nu-l putea abate de la țelul propus. În timp ce făceam aceste reflexii, el și-a scuturat zăpada de pe haine și pălărie și și-a șters-o de pe obraz. S-a așezat apoi la masă în fața mea, cu spatele la ușa pe care intrasem, și-a întins iar mâna aspră și mi-a strâns-o călduros pe-a mea. O să-ți povestesc, domșole Davy," mi-a zis el, pe unde am fost și ce-am aflat. Am mers tare departe și-am aflat puține vești, dar o să-ți povestesc." Am sunat să ne aducă o băutură caldă, s-a mulțumit numai cu o bere și până ce ne-a adus și ne-a încălzit-o la focul din cămin, a rămas scufundat în gânduri. Chipul lui, vașnic și frumos, avea un aer atât de grav că n-am îndrăznit să-l tulbur. Când nu era decât o fetiță, a început el ridicându-și fruntea, curând după ce am rămas singuri, îmi vorbea deseori despre mare și despre coastele acelea unde apele sunt de un albastru întunecat și strălucesc în bătaia soarelui. Îmi ziceam câteodată că gândea așa pentru că taică sumurii se necat. Nu știu, dar poate că ea credea să amnădăjduia, că taicăsul fusese mânat de ape spre cele mele unde florile nu se veștejesc niciodată și soarele întotdeauna strălucitor. Poate că nu era decât o închipuire de copil, i-am zis eu. Când s-a dat pierzării, a urmat domnul Pegoti, am știut în sina mea că el o să o ducă spre locurile acelea. Am știut în sina mea că el trebuie să-i fi povestit tot felul de minunații despre țările acelea și să-i fi spus că acolo să fie ca o cucoană, și așa a făcut-o să-i ascultă basmele și blestemățiile. Când am văzut-o pe maică, s mi-am dat imediat seama că aveam dreptate. Am trecut canalul ca să mă duc în Franța și am debarcat acolo ca și cum aș fi căzut din cer. Am văzut cum se mișca ușa, lăsând să intre zăpada în o Am văzut-o cum se mișca mai tare, împinsă de o mână care voia să o țină deschisă. Am găsit acolo un domn, un englez, care era ținut în mare cinste, a spus domnul Pegoti. Și i-am povestit că am pornit să-mi caut nepoata. Mi-a făcut rost de niște hârti ca să pot pleca mai departe, nu prea știu cum le zicea, și a vrut să-mi da și bani, dar nu i-am luat, ci i-am spus cu toată recunoștința că n-aveam nevoie de ei. I-am mulțumit din inimă pentru tot ce a făcut pentru mine. Am scris despre dumneata," mi-a zis el, și o să vorbesc cu toți cei care o să plece pe același drum, așa că mulți or să știe de dumneata când o să călătorești singur departe de aici." I-am arătat cum am putut mai bine cât eram de recunoscător și am pornit să străbat Franța. Singur, pe jos?" am întrebat eu. Mai mult pe jos," am mărturisit el. Uneori cu căruța, când mă luau oamenii care mergeau la târg, alteori cu vreun poștalion gol. Umblam multe mile pe jos în fiecare zi și câteodată mergeam împreună cu vreun biet soldat sau cu vreun altul care se ducea să-și vadă prietenii. Nu mă pricepeam să-i vorbesc și nici el nu știa, dar ne țineam unul altuia de urât, pe drumurile cele colbuite. Aș fi înțeles și singur aceasta după glasul prietenos. Când sosăm în vreun oraș, a urmat el, găseam un han și așteptam în curte până ce dădam peste cineva care știa englezește, ceea ce se întâmpla mai totdeauna. Le povesteam atunci cum pornisem la drum să-mi caut nepoata și ei îmi spuneau ce fel de oameni mai aleși se aflau la han, iar eu așteptam și mă uitam după toți cei care intrau sau ieșeau să văd dacă nu o semăna va cu ea n -o găsam pe Emily și porda mai departe. Cu timpul, când ajungeam într-un nou sat, mă pomeneam că oamenii mai săraci îmi știau povestea. Mă poftau să mă odihnesc la porțile lor, mă ospătau cu de toate, cu mâncare și băutură, și mi-arătau unde să trag noaptea. Și multe femei, domșorile Davy, care aveau și ele vreo fată de o vârstă cu Emilia mea, m-au așteptat la câte o troiță din marginea satului ca să mă ajute prin bunătatea inimilor. Unora le muriseră fetele, și numai Dumnezeu știe cât de frumos a purtat cu mine bietele mame. Marta era la ușă. I-am zărit limpe de fața răvășită în timp ce asculta. Era teamă ca nu cumva domnul Pegoti să se întoarcă și să o vadă. Adesea, a povestit mai departe domnul Pegoti, îmi dădeau copiii, mai ales fetițele, să le țin pe genunchi. Și să mă fi văzut de câte ori ședeam așa la poarta lor, penserate, de parcă ar fi fost copiii drăgălașei mele Emily. Oh, draga mea! covârșit de năprasnic ai durere, a gemut adânc. I-am atins cu mâna tremurândă palma în care și-a fața. Îți mulțumesc, domnule," mi-a zis el, să nu-mi iei înseamnă slăbiciunea." Curând și-a dus mâna la piept și-a urmat astfel cu povestirea. Adesea mă însoțeau dimineața pe drum câte o milă sau două și când ne despărțeam le ziceam Vă mulțumesc din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvânteze." Și ei parcă îmi pricepeau vorbele și îmi răspundeau mulțumiți. În cele din urmă am ajuns și la țărul mării. Nu mi-a venit prea greu ca marinar să ajung în Italia muncind pe o corabie. Odată sosit acolo, am drumețit ca și mai înainte. Oamenii s-au rătat tot atât de buni cu mine și m-aș fi dus din oraș în oraș, dar am aflat niscaiva vești că ar fi văzut-o cineva prin munții aceia din Elveția. Unul, care îl știa pe servitorul lor, îi văzuse acolo pe toți trei și mi-a spus cum călătoreau și unde se găseau. Și am mers zi și noapte, domșole Davy, către munții aceea. Cu cât mergeam mai mult, cu atât s-ar fi zis că munții aceia era mai departe. Dar le-am venit de hac și am trecut. Când într-o noapte am ajuns unde mi s-a zis că se găseau, am stat și am chipzuit. Ce am să fac când o-i vedeau? -o? Femeia care asculta la ușă, fără să-i pese de asprima gerului, tot mai stătea plecată și, cu un gest, m-a rugat, m-a implorat să noi i izgonesc. Niciodată nu m-am îndoit de ea, a zis domnul Pegoti. Nu, câtuși de puțin! Să-mi fi zărit numai chipul, să-mi fi auzit numai glasul, să-și fi adus numai o clipă aminte, văzându-mă de casa unde și-a petrecut copilăria, și din care a fugit, și chiar dacă ar fi ajuns prințesă, tot mi-ar fi căzut la picioare, o știam prea bine. De câte ori nu auzisem în somn cum mă striga unchiule, și nu o văzusem prăbușindu-se ca moartă în fața mea. De câte ori în visele mele, nu ridicasem și șoptisem. Emily, draga mea, am venit să-ți spun că te iert și că vreau să te iau acasă." S-a oprit, a clătinat din cap, apoi a oftat și a povestit mai departe. Pentru mine el nu însemna nimic. Emily era totul. Am cumpărat niște strai țărănești pentru ea. Știam că dacă o voi găsi, va porni cu mine pe jos, pe drumul acela de piatră pe care umblam și niciodată, niciodată nu mă va mai părăsi. Nu mă gândeam la altceva decât să-i dau să-și pună straile țărănești să le arunc pe cele pe care le purta, să o iau iar de mână și să pornim împreună spre casă, oprindu-ne câteodată pe drum, ca să îngrijesc picioarele rănite și biata inimioară și mai rănită. Nici nu m-aș fi uitat la el. Dar, domnșole Davy, n-a fost să fie așa, nu încă. Am ajuns prea târziu, pleca mai departe, unde n-am putut afla. Unii ziceau că într-o parte, alții într alta, m-am dus peste tot, dar n-am dat de Emily și m-am întors acasă. De mult?" l-am întrebat. De vreo patru zile, mi-a zis domnul Pegoti, am zărit pentru neric, vechea noastră barcă și lumina licărind la fereastră. Când m-am apropiat și m-am uitat pe geam, am văzut-o pe credincioasa doamnă Gamici cum stătea singură lângă focul din vatră, așa cum neînțelesesem. I-am strigat, nu te speria, eu sunt Daniel și-am intrat. N-aș fi crezut niciodată că vechea barcă ar fi putut să-mi atât de ciudată. Dintr-un buzunar de la piept a scos cu o mână grijulie un pachetel învelit în hârtie cu două sau trei scrisori și niște foi împăturite pe care le-a pus pe masă. Asta a venit mai întâi," a zis el, alegând una din scrisori, cam la o săptămână după ce am plecat. O bancnotă de 50 de lire învelită într-o bucată de hârtie pe adresa mea. Mi-a fost vârâtă noaptea sub ușă. A căutat să-și prefacă scrisul, dar nu m-a putut amăgi." Am păturit la loc bancnota cu multă grijă și răbdare, la fel cum fusese înainte, și a pus-o deoparte. Asta a venit pentru doamna Gamici, acum vreo două sau trei luni, a urmat el, deschizând o scrisoare. După ce s-a uitat câteva clipe la ea, mi-a dat-o și mi-a spus cu glasul slab. Fie atât de bun, domnule, și citește-o. Am citit ceea ce urmează. O, oh, ce vei simți când vei vedea rândurile acestea și vei ști că sunt scrise de mâna mea păcătoasă, dar încearcă, încearcă, nu de dragul meu, ci aducându-ți aminte de bunătatea unchiului, să-ți îmblânzești doar o clipă inima, gândindu-te la mine. Încearcă, te rog, să te arăți miloasă față de o biată nenorocită și scrie-mi pe o bucățică de hârtie dacă e sănătos și ce-a spus despre mine înainte să fi încetat de a mai pomeni numele printre voi. Și dacă seara, la ceasul când mă înapoiam de obicei acasă, îl mai vezi câteodată cum se mai gândește poate la aceea pe care a iubit-o atât de mult... Of, mi se rupe inima când mă amintesc de el. Cad în genunchi în fața dumitale și te rog, te rog din tot sufletul să nu fii atât de aspră cu mine pe cât aș merita și să ai bunătatea să-mi scrii doar câteva vorbe despre el și să mi le trimiți. Nu-i nevoie să-mi mai spui, micuța mea, nu-i nevoie să-mi mai dai numele de care m-am arătat atât de nevrednică. Dar, vai, ascultă-mi deznădejdea, fieți milă de mine și scriem câteva vorbe despre unchiul pe care... Niciodată, niciodată nu m va mai fi dat să-l văd. Scumpa mea, dacă inima ți-împietrită și nu-ți mai poate fi milă de mine, ai dreptate, o știu. dacă e așa, atunci ascultă, draga mea. Înainte de a-mi refuza această rugăminte, întreabă și pe acela căruia i-am cășunat atâta rău și căruia trebuia să-i fiu soție. Dacă se va arăta atât de milostiv și-ți va îngădui să-mi scrii câteva rânduri pe care să le pot citi, cred că așa va face, cred că așa va face, dacă ai vrea numai să-l întrebi căci întotdeauna a fost atât de bun și de înțelegător. Atunci să-i spui, dar numai lui, că noaptea, când aud cum șuieră vântul, mi se pare că bate mai furios, pentru că l-a văzut pe el și pe unchiul și că se năpustește asupra mi ca o pedapsa lui Dumnezeu. Să-i spui că, dacă mi-ar fi dat să mor mâine, o, de-aș fi pregătită m-aș simți atât de fericită să mor. vorbele în din urmă ar fi o binecuvântare pentru el și pentru unchiul meu, și cu ultima amsuflare m-aș ruga pentru fericirea lui. Și în această scrisoare se afla o sumă de bani, 5 lire. Rămăsese neatinsă, ca și cea din tâi. Domnul Pegoti a împăturit-o cu grijă. Mai cuprindea câteva indicații cu privire la adresa unde trebuia trimis răspunsul și, deși se vedea că se mai amesteca sără și alte mâini pentru a nu dezvălui locul unde se ascundeau, totuși se părea că scrisoarea fusese scrisă chiar din ultimul oraș unde Emily fusese văzută. Ce răspuns i s-a trimis? L-am întrebat pe domnul Pegoti. Doamna Gamici, m-a răspuns el, nu se prea pricepa la scris domnule, așa că Hem i-a făcut o ciornă și i-a acopiat-o. I-au spus că am pornit după ea s o caut, i-au repetat ultimele mele cuvinte la plecare. Mai ai în mână și altă scrisoare? L-am întrebat. nu s decât bani, domnule, mi-a zis domnul Pegoti desfăcând puțin hârtia. Vezi? Zece lire, și înăuntru stă scris ca și la cea din tâi, de la o prietenă credincioasă. Dar cea din a fost vârâtă pe subușă, pe când asta a venit alaltări cu poșta. Și după ștampila de pe plic, m-am dus-o caut. Mi-a arătat o Era dintr-un oraș, din partea de sus a rinului. Veniseră la Yarmouth niște negustori străini care cunoșteau acele ținuturi și ei desenaseră pe o simplă hârtie un fel de hartă după care să se poată descurca. A pus-o pe masă, între noi, și cu bărbia sprijinită într-o mână, mi-a arătat cu cealaltă drumul pe care l-avea de urmat. L-am întrebat cum o mai ducea Hem. A dat din cap. Muncește din răsputeri, mi-a răspuns el. Se bucură prin partea locului de un renume cât se poate de bun. Oricine e gata să-i dau mână de ajutor, pricepi, și e legată oricând să-i ajute pe ceilalți. Nimeni nu l-a auzit vreodată plângându-se. Dar sora mea crede, asta să rămână numai între noi, că-i tare zdruncinat. Bietul băiat, îl înțeleg. Nu mai ține la viață, domșorile Davy, a șoptit grav domnul Pegoti. Când cineva are nevoie de o treabă mai grea, pe o vreme mai aspră, el e gata să o facă. Și când e vreo muncă mai primejdioasă, el se duce cel din tâi, înaintea celorlalți. Și totuși e blând și bun, ca un copil. Nu-i un copil în iarmus, care să nu-l știe. Și-a strâns îngândurat scrisorile, mângâindu-le cu mâna, le-a prins în legăturică și le-a pus la loc în buzunarul de la piept. Femeia din ușă dispăruse. Mai vedeam zăpada intrând în odaie, dar nimeni nu mai era în prag. Așa, a zis domnul Pegoti, uitându-se la desagă, fiindcă te am văzut astă seară, domnșole Davy, și asta mi-a mai ușurat inima, o să plec mâine dimineață la drum. Ați văzut ce am aici și și-a dus mâna spre locul unde ști legăturica. Tot ce mă mai neliniștește e să nu mi se întâmple ceva înainte ca să-i fi înapoiat banii ăștia. De -o fi să mor și banii s-or pierde sau i-o fura cineva sau s-or risipit cine știe cum și el o crede că i-am păstrat, socot că nici iadul nu m-ar putea ține. Tot m întoarce. S-a ridicat. M-am ridicat și eu și, înainte de a ieși, ne-am mai strâns încă o dată mâna. Aș fi în stare să merg pe jos mii de mile, să umblu până ce aș cădea mort, numai să-i pot arunca banii ăștia în obraz, mi-a zis el. Dacă o izbuti și o-i găsi eu și pe Emilia mea, o să fiu mulțumit. Și de noi găsio. poate că o să audă vreodată că unchiul, care a iubit-o atât de mult, n-a contenit să o caute până la capătul vieții, și, așa cum o știu, asta o să o facă să se întoarcă acasă. Când am ieșit afară, în noaptea friguroasă, am văzut cum trecea repede prin fața noastră o umbră solitară. L-am făcut să se întoarcă cu spatele, sub un pretext oarecare, și l-am ținut așa de vorbă până ce ea a dispărut. Mi-a spus că pe drumul către Dover e un adăpost pentru drumeți, unde știe că va găsi găzduire pentru o noapte. L-am însoțit până după podul de la Westminster și ne-am despărțit la cheiul de unde plecau vasele spre Surrey. Și în închipuirea mea, totul părea cufundat într-o smerită tăcere, în timp ce el pornea din nou, prin zăpadă, pentru a-și reîncepe singuratica drumeție. M-am întors în curtea hanului și, impresionat de amintirea femeii pe care o zărisem, am căutat-o îndelung, n-am mai găsit-o. Zăpada acoperise urmele pașilor. Nu se mai vedeau decât pașii mei prin omăt, dar, când mi-am întors privirea, și aceștia au început să dispară sub fulgii mari și grei care cădeau necontenit. Capitolul 12. Mătușile Dorei În cele din urmă mi-a venit răspunsul din partea celor două cucoane bătrâne. După ce îl salutau pe domnul Copperfield, îi făceau cunoscut că i-au citit cu luarea minte scrisoarea și s-au gândit la fericirea ambelor părți. Aceste vorbe m-au cam alarmat, nu pentru că le mai folosiseră cu prilejul neînțelegerii cu fratelelor, de care am pomenit mai înainte, și pentru că întotdeauna am băgat de seamă că frazele convenționale sunt ca un foc de artificii, ușor de aprins, dar care poate lua tot felul de forme și culori ce nu mai seamănă deloc cu forma dintr-un început. Domnișorile Spenlow mai adăugau că n-ar dori să-și exprime prin mijlocirea corespondenței părerea asupra celor comunicate de domnul Copperfield, dar dacă domnul Copperfield ar vrea să le facă cinstea de a le vizita într-o anumită zi, însoțit dacă s-o coate nimerit de un prieten de încredere, vor fi foarte fericite să stea de vorbă cu el asupra acestei chestiuni. La această amabilă invitație, domnul Copperfield s-a grăbit să le răspundă, prezentându-le salutările sale respectuoase, că se va simți foarte onorat să facă o vizită domnișoarilor Spenlow în ziua hotărâtă și că, potrivit binevoitoarei lor permisiuni, va veni însoțit de prietenul său, domnul Thomas Treddles, de la Tribunalul Civil. După ce a trimis această scrisoare, domnul Copperfield a căzut într-o stare de adâncă tulburare, în care a rămas până în ziua sorocită. Această tulburare a fost nespus de mult sporită de lipsa neprețuitelor servicii ale domnișoarei Mills, tocmai în acele clipe de grea încercare. Dar domnul Mills, care nu scăpa niciun prilej să-mi facă în ciudă, cel puțin așa mi se părea ceea ce revenea la același lucru, întrecuse măsura, păgându-și tocmai atunci în cap ideea să plece în India. Oare nu voia să plece în India numai așa, ca să mă încurce mie treburile?" Desigur, în nicio altă parte a lumii n-ar fi avut mai multe de făcut decât în India, căci avea legături comerciale cu acea țară, nu știu pentru ce mărfuri anume, dar în visele în tulburi pluteau tot felul de șaluri cu firă de aur și dinți de elefant. În tinerețe fusese la Calcuta și acum voia să se ducă din nou și să se stabilească acolo. Puțin îmi mie de asta, totuși lui îi atât de mult că voia să o ia și pe Julia cu el." iar Giulia se dusese la țară să-și-a rămas bun de la niște rubedenii. Pe casa lor se puseseră tot felul de bilete de vânzare și de închiriat și altele care anunțau că și mobila, cu albia de rufe cu tot, va fi scoasă la vânzare. Așa că simțeam cum se cutremura pământul sub mine înainte de a fi apucat să-mi revin din lovitura cu cutremurului precedent. Nu prea știam cum să mă îmbrac pentru ziua fatală și o voiam între dorința de a părea cât mai arătos și teama de a nu mă dichisi prea tare, ca nu cumva să trec drept un om neserios în ochii domnișoarelor Spenlow. M-am străduit să găsesc alea de mijloc între aceste două extreme. Mătușa mea și-a dat în cuvințare asupra rezultatului la care am ajuns, iar domnul Dick a aruncat o gheată după noi, ca să ne fie cu noroc, când am coborât scările împreună cu Treadles. Știam că Treadles era prietenul meu cel mai bun, mă simțeam foarte legat de el, și totuși, în situația aceea delicată, nu m-am putut opri să nu mă gândesc că ar fi fost mult mai bine dacă nu s-ar fi deprins să-și pieptene părul atât de drept în sus ca o perie. Îi dădea un aer atât de speriat, ca să nu spun că arăta ca o mătură de coșar, că tare mira teamă ca lui să nu ne fie fatală. Mi-am luat inima în dinți și, în timp ce ne îndreptam spre patnei, l-am rugat să-și mai netezească puțin părul. Cu cea mai mare plăcere, dragul meu Copperfield, mi-a zis Traddles, scoțându-și pălăria și apăsându-și părul în fel și chip. Dar nu stă!" Nu stă?" l-am întrebat eu. Nu!" mi-a răspuns Traddles. Nimic nu-l poate face să stea așa. Chiar dacă tot drumul până la Patnei aș duce pe cap o povară de 50 de kilograme, s-a ridicat la loc în clipa când mi-aș scoate greutatea de pe el. Nici nu-ți poți închipui cât de rebel mi-e părul. Mă face să arăt ca un mistrăț furios. Mărturisesc că am rămas puțin cam dezamăgit, dar când am văzut cât de bun era din fire, m-am înduioșat. I-am spus-o adăugând că toată îndărătnicia trebuie să-i se fi strâns în păr, căci nu-i mai rămăsese nici urmă în felul lui de-a fi. Oh, mi-a răspuns Straddles râzând, știi, eu o poveste veche cu părul ăsta nenorocit. Nevasta unchiului meu nu-l putea suferi, zicea că o scoate din sărite, și-am avut mult de furcă cu el și la început, când m-am îndrăgostit de Sofia, foarte mult. Avea ceva împotrivă? Ea nu, dar sora ei mai mare, aia care e o frumusețe, a făcut mult haz după cât am înțeles, mi-a zis Straddles, de altfel, toate surorile ei râd de părul meu. Foarte plăcut lucru. Da, mi-a răspuns Treddles cât se poate de naiv. A ajuns prilej de glume pentru noi. Fetele spun că Sofia păstrează o șuviță într-un sertar și, ca să o facă să stea întinsă, trebuie să o țină într-o carte cumcuitoare. Și ne propodim de râs. Ascultă, dragă Treddles, i-am zis eu, ai destulă experiență și ai putea să-mi dai un sfat. Când te-ai logotit cu domnișoara de care m-ai vorbit, te-ai adresat familiei cerând mâna fetei. S-a petrecut de pildă ceva asemănător cu ceea ce urmează să facem noi astăzi?" am adăugat eu cam nervos. Vezi, Copperfield, în cazul meu a fost ceva mai greu," mi-a spus Treddles și pe fața lui s-a strecurat o umbră. Înțelegi, Sofia era de mult folos întregii familii, așa că nimeni nu se prea împăca la gândul că o să se mărite vreodată. De altfel hotărâsere între ei să nu o lase să se mărite și îi ziceau chiar fata bătrână. Așa că atunci când i-am pomenit, cât se poate de grijuriu, mai Maică-sa? – l-am întrebat eu. – Da, mai sa mi-a spus Treddles. Tatăl ei e pastorul Horace Cruller. Când i-am pomenit cât se poate de grijuliu doamnei Cruller, de ce aveam de gând, rezultatul a fost că a scos un geamăt și a leșinat. Luni de-a rândul n-am mai putut să aduc vorba despre asta. – Și în cele din urmă ai făcut-o? – l-am întrebat. – Pastorul Horace i-a vorbit, mi-a răspuns Treadles. – E un om minunat, un om care poate servi drept pildă și altora în toate privințele. El i-a arătat că e datoare, ca și creștină, să se împace cu gândul acestui sacrificiu, mai ales că era încă atât de nesigur și să nu mai poarte pică. În ceea ce mă privește Caporfield, îți dau cuvântul meu că mă simțeam ca o pasăre de pradă față de întreaga familie. Nădăjduiesc că surorile a fost de partea ta, N-aș putea spune. Când doamna Cruller s-a mai împăcat cu gândul acesta, a trebuit să-i spunem și sarei," mi-a zis Treddles. Îți amintești că ți-am vorbit de Sara, aceea care suferă de o boală și Cum să nu? și am încleștat mâinile, a închis ochii, a pălit de moarte și a înțepenit de-a de mi-a zis Treddles privindu-mă îngrozit. Două zile n-a luat nimic în gură decât ceai cu lingurița și pâine prăjită. Ce fată urăcioasă, Treddles? i-am spus eu. O, oh, te rog să mă ierți, Copperfield, a protestat Treddles. E o fată încântătoare, dar e atât de sensibilă, de altfel toate sunt așa. Sofia mi-a spus mai târziu că nici nu mi-aș putea închipui câte rămușcări și-a făcut, îngrijind-o pe Sara. Știu ce greu trebuie să-i fi fost, capărfield, căci și eu mă simțeam ca un criminal. Când Sara și-a mai revenit, a trebuit să anunțăm vestea și celorlalte opt surori. Și ele au primit un chip foarte felurit, dar cât se poate de patetic. Cele două surori mai mici pe care le-a crescut Sofia, până mai ieri, nici nu mă puteau suferi. În orice caz, sper că acum s-au împăcat toate cu gândul acesta, i-am zis. Da, da, aș spune mai degrabă că s-au resemnat, mi-a spus Dreadles șovăind. De fapt, nu prea aducem vorba despre asta. Se mai mângâie și ele văzând că n-am încă nicio situație și o duc destul de greu. Dar când ne vom căsători, va fi o scenă jalnică, va aduce mai mult cu o mormântare decât cu o nuntă. Și mă vor urâ toate pentru că le-am răpit-o. A dat din cap mai în serios, mai în glumă, uitându-se la mine și cinstea sufletească cei se vedea întipărită pe față, Mă impresionează mai mult acum când mi-l amintesc, căci atunci eram într-o stare de excesivă agitație care nu mă îngăduia să-mi adun gândurile și să mai iau aminte la ceva. Când m-am apropiat de casa unde locuiau domnișoarele Spenlow, eram atât de îngrijorat de felul cum voi arăta și cum o voi descurca, încât Treadles m-a îndemnat să iau ceva care să mă mai învioreze, adică să bem un pahar cu bere. Am intrat într-o curcimă din apropiere și, după ce am băut berea, m-a dus cu pași o până la ușa domnișoarelor Spenlow. Am impresia vagă că fusese rămzăriți dinainte. Ne-a deschis lușnica și am trecut, abia ținându-mă pe picioare, dintr-un hol unde se afla un barometru, într-un salonaș liniștit de la parter, care dădea într-o grădiniță frumoasă. Mi se pare că m-am așezat acolo pe un divan și că m-am uitat la părul lui Treadles care, după ce acesta și-a scos pălăria, stătea drept în sus, făcându-l să -se semne cu figurinele acelea cu arcuri care ies din unele tabachere poznașe când le ridici capacul. Și mi se pare că am auzit tictacul unui vechi ceasornic așezat pe consola de deasupra căminului și am încercat zadarnic să împotrivesc după el bătăile inimii. Și mi se pare că mi-am rotit privirea prin odaie căutând-o pe Dora, fără a o găsi, și că Jeep a lătrat undeva într-o încăpere mai îndepărtată, iar cineva i-a înăbușit lătratul. În cele din urmă m-am trezit împingându-l pe Treadles cu spatele spre cămin și făcând o adâncă plecăciune grozav de tulburat în fața a două cucoane bătrâne, pirpirii și uscățive, îmbrăcate în negru și arătând fiecare ca o imagine redusă, plăsmuită din scoarță de copac, a răposatului domn Spenlow. Vă rog să luați loc," a spus una dintre cele două cucoane micuțe. Când am încetat să-l mai împing pe Treadles și m-am așezat pe ceva unde nu era o pisică, pe primul scaun fusese una, mi-am mai venit puțin în fire și mi-am putut da seama că domnul Spenlow fusese de sigur cel mai tânăr vlăstar al familiei, că între cele două surori trebuie să fi fost o diferență de șase până la opt ani și că cea mai tânără părea să ia conducerea discuției, că-și ținea în mână scrisoarea mea și se referea la ea privind-o prin ochelari. Mi-era atât de cunoscută această scrisoare și totuși îmi părea atât de ciudată. Amândouă erau la fel îmbrăcate, dar cea mai mică avea ceva mai tineresc în ținuta ei, poate o dantelă, un guleraj o broșă, o brățară sau vreo altă podoabă măruntă de acest fel, care o mai înviora. Amândouă se țineau drepte, țepene, într-o atitudine rece, liniștită, de circumstanță. Sora, care nu avea scrisoarea mea în mână, își încrucișase brațele pe piept ca un idol. Domnul Copperfield, pare mi se, a zis sora cu scrisoarea, adresându-se lui treddles groaznic început. Traddles a fost nevoit să arate că eu eram domnul Copperfield, eu a trebuit să-i adeveresc spusele Ia ele s-au văzut Silite să-și schimbe părerea de la început că Trudel s-ar fi domnul Copperfield, așa că toți ne-am găsit într-o situație nu prea plăcută. Și colac peste pupăză, l-am mai auzit și pe Jeep cum a de două ori și apoi cineva i-a năbușit lătratul. Domnule Copperfield," a spus sora cu scrisoarea, am făcut ceva, cred că o plecăciune, și mi-am ciulit urechile când cealaltă sora a luat cuvântul. Sora mea la Vinia, a zis ea, Fiind deprinsă cu probleme de asemenea natură, va arăta ce socotim noi că e potrivit pentru fericirea ambelor părți. Am descoperit mai târziu că Domnișoara Lavinia era o autoritate în problemele de dragoste, fiindcă un anume dom Piger, care juca whist se pare că fusese îndrăgostite ea. Eu cred mai degrabă că această ipoteză era o simplă născocire și că Piger, fusese cu totul nevinovat căci niciodată nu și exprimase niciun fel acest sentiment, după câte am auzit. Dar și domnișoara Lavinia și domnișoara Clarisa erau încredințate că el și-ar fi mărturisit pasiunea dacă viața nu i-ar fi fost curmată în plină tinerețe, pe la vârsta de 60 de ani, din pricina excesului de băuturi spiritoase care i-a zdruncina sănătatea și a încercărilor exagerate de a și-o recapăta, bând prea multă apă minerală de bath. Mai nu și o bănuioală ascunsă că se prăpădise din pricina dragostei nemărturisite, deși, trebuie să spun, că după portretul lui cu nasul roșu pe care ținea în casă, nu părea să fi fost omul care să fi tăinuit un asemenea sentiment. Nu vrem să mai răscolim trecutul în această privință," a spus domnișoara Lavinia. Moartea bietului nostru frate Francis a făcut să se șteargă tot ce a fost." N-am fost în legătură prea strânsă cu fratele nostru Francis." a zis domnișoara Clarissa, dar între noi n-a existat nicio gâlceavă sau o dezbinare precisă. Francis și-a urmat drumul lui, iar noi pe al nostru. Am socotit că așa era mai bine pentru fericirea ambelor părți. Și așa a fost. Când vorbeau, cele două surori se plecau puțin înainte, clătinau din cap după ce îi sprăveau și rămâneau apoi iarțe, pene și tăcute.